Duceți-vă de spuneți lui Ioan ce auziți și ce vedeți. Oribii își capătă vederea, şchiopii umblă, leproșii sunt curățeni, surzii aud, morții în şi și săracilor li se propovăduiește Evanghelia. Ferice de acela pentru care eu nu voi fi un prilej de poticnire. Pe când se duceau ei? Isus a început să vorbească în despre Ioan. Ce ați ieșit să vedeți în pustie?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 Și veți găsi o dihnă pentru sufletele voastre, deci jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară.